Evo, da se zagrijemo dok ne dođu ljudi Čisto informativno, znači Ja je u srcu osluškivao vezano za vas koji ste ovdje posjetitelji I Čini mi se najpametnije za one koji hoće napredovat A ovo im je sve skupa sjelo na dušu Da se poslušaju stvarno još koji put seminar Na način Da to slušaju na miru Ne ishitreno i da poprate što sam mislio reć. To jest što je duh po meni mislio reć i da onda to utemeljite u Svetom pismo tako da onda stojite na čvrstom tlu i da onda vidite što on traži od vas da napravite ili promijenite i onda ćete tek imati rezultate. Ovi neki ljudi su me sad upoznali, evo, par puta Ne znam da li su primijetili Ali ovi koji me duže znaju, to su već mogli primijetiti U više situacija, kriznih ili bilo kakvih Ovi, moje stanje se ne mijenja osim na bolje stalno To je opće poželjna situacija za svakog čovjeka Ja to još nisam vidio, osim u mojoj blizini Kod koji su popratili upute Znači, trajno žareće stanje ni mi ne može reći, jer znam ljudsku prirodu da neće da nađe mir, radost, ispunjenje, svjesnost Tako da, eto, ja vam nudim to Ja ne nudim neke doktrine, imate depešu Paćemo se sad tu svađat ko je u pravu, meni vam je to tak svejedno Nakon nešto vremena, kad ste sa mnom u sobi, odmah znaš ko je u pravu, pravu je onaj je najbolje volje koji je najviše u miru, on je najviše u pravu Zato što svi hoće doći na mjesto gdje se on nalazi Ja vam nudim život Ne priče i prazne priče Osjećaj pripadnosti Grupe kojeg većina ljudi osjeća Jer se osjećaju nezaštićeni U svoj sferi, kako su bez istinskog Boga Kod mene ne pali Ima samo jedna pripadnost I to je pripadnost Isusu Kristu, Božoj obitelji tako da dok to ne shvatite u srcu, bit ćete uvijek nesmješteni. Gdje god bili, bit ćete same i nikad nećete naš sreću i mir. Tako da vam ja nudim to. Ja vam nudim živog Krista Isusa. O tome je ovo sve skupa. Ja se nadam da ste bar djelomično to shvatili. Znači da ponovim. Nemate mogućnosti nitko od vas, kad slušate prvi put ovako predavanje, uhvatiti sve što sam rekao. A jasna će vam biti ta izjava, ako budete više poslušali što sam rekao Onda će vam se to sve više i više otvarati Tako da vam stvarno predlažim, ako hoćete izvući stoga toga korist Mislim za vas Da popratite upute Ljudi koji su do sad popratili upute, njihov napredak je strelovit. Kad kažem strelovito, to je recimo oni su stajali na jednoj točci 50 godina I vrtili se u krug i onda su sad odjedan put u stratosferi Znači, ne pričamo o malom uzletu, nego pričamo o velikom uzletu. Ovo je nadmoćno znanje. Ovo znanje koje ja imam, nadjelazi sve što ste ikad čuli, ikad ćete čut. Imate priliku ući u potpuno znanje koje objašnjava sve među odnose. Ne možda, ne ako, ne dogma, ne ne znam, nego znam. To nije mala stvar da ti je jasno, ljevo i desno, gore i dolje, ispod i iznad. Ako vama paše ostati u stanju sumraka, ja vam moram reći da to prilično mene ne afektira. Jer on poziva svih nas pona osob, postignut puninu, djeteta Božjeg. Svima nam je otac, grčki izvornik, kaže, Mate šest 6.9, početak molitve gospodine, zvane oče, naš oče svi u nas. OČe svi u nas On nije pristran, imate Majo, si, molim te, daj mi jedan najpapirić imate tamo na ovom papiru kojeg ste dobili na drugoj strane imate na tri mjesta On lupućuje kako nije pristran Židovi su mislili kako je pristran i to mnogi ljudi danas misle no On nije pristran Prvu stvar koju je Petar pokopćao Kad je došao kod Kornelija u kuću To su Hebreji 10.34 On je rekao A sad znam da Bog nije prestan To znači da cijeli život nije znao Ovo se možda čini naivna spoznaja Ali izuzetno je važna da znate da Bog, Otac, nije pristran I da ljubi svih jednako I da ljubavlju kojom je ljubio krista ljubi nas Ivan 17.23 Ja vam nudim da upoznate istinsku ljubav Istinskog Boga oca a da bi to mogli, morate imati istinsku sliku o njemu koju nemate zato što su u crkvama neistinite doktrine koje skrivljuju njegovo lice. Nije mala stvar kad imaš istinski uvid u prirodu onog koji te stvorio i kojem trebaš predati cijelog sebe. Ja bi volio reći da je obrnuta situacija, ali nije. Istina je od njega i vodi nazad do njega, jer on je istina I ukazuje put koji vodi u jedini život Svaka neistina je od zlog Koji otac laži ubojica od početka Po Ivan 8, 44 I ona odvodi od njega, ili je strampotica Tako da, eto, nemojte propustiti ovu priliku Ja vam ovo govorim u ime Isusa Krista Kako bi rekao svom najboljem prijatelju Kako bi rekao onome za koga mi srce izgara Nemojte propustiti ovu priliku nego, iskoristite Izađite na svijetlo I ako popratite upute, ne moje upute Ja vas upućujem na ono što On reka Onda ćete vidjet zašto vam to govorim Bilo bi mi žao da propustite ovakvu priliku Ja vas no. ne želim smjestiti tu jedan kalup Želim vas uvest u njega I da vas njegov duh prožme Da budete konačno slobodni Jer opet moram reći Nikad nisam sreo čovjeka koji je slobodan Nikad Mislio je da je slobodan I ljudi nakon što su primili oslobođenje Onim trenucima kad su bili predane Pod križem odmah se brzo bolje vrate u staro robstvo U kojem su bili cijeli život Nemojte dati da vas opet vrati u ropstvo. Galačanima 5.1.2. Nemojte se opet dati u robstvo. Ljude vas hoće staviti u robstvo. U formu. U dane, mjesece, odoru. U pravila. To ništa nema nikakve vrijednosti. Postoji samo jedna vrijednost, a to je Krist. Ja vas želim upoznat sa Isusom Kristom. Ja bi volio reći da znam neko ko zna Isusa Krista, lugavno su čuli za njega. Jer onaj koji ga zna, sve drugo prestaje postojati. Kona Ko žena koju sam spominjao, na koju je Duh sišao dok sam propovjedao križu. Koja je bila ovisnica i došla je na i bila je zavedena ovisnica pre, na, rub sam, na rubu, samoubojstva je bila. I onda je ovi, Duh sišao na nju i dožive trenutno oslobođenje, jer jednostavno je povjerovala u poruku. Koja je sila Božja na oslobođenje, isciljenje, izbavljenje, očuvanje svima koji vjeruju po Rimljanima 1.16. Ona je rekla, Lorenc dragi, bilo je točno kao što si rekao. Ovo vam je pravilo, kad Isus Krist uđe u vaše srce, sve drugo prestaje postajati. Prema tome, dogodne vidite da sve drugo prestaje postajati. Ne mislim da morate izaći svijeta i leteti na nebo, nego mislim prestaje imati onu važnost, utjecat na vas, držati vas zavezanima, kao što je bio do taj slučaj. Bez obzira da li su to žive ili nežive stvari Krist postaje kako bi trebao i bit gospodar gospodara i kralj kraljeva I ako vas On oslobodi Onda ćete doista biti slobodni A da bi to mogao napraviti Morate popratiti njegove upute U njegovoj riječi Ili njegovom nauku Ne nekom ljudskom nauku Samo njegov nauk ima tu mogućnost Osloboditi vas I prema tome Ako vi vidite Da niste slobodni Mirni, sretni Da nemate ljubav prema onima Koji vas mrze i proklinju ako vidite da niste u plodovima koje rijeć ukazuje da trebate imat Onda znači da nešto vi radite krivo Onda morate preispitati kojeg proroka slušate Jer prorok predstavlja čovjeka koji predstavlja doktrinu I kad se to tiče vas osobno, makneš čovjeka Ostane samo doktrina koju si prihvatio i po kojoj se ponašaš Iako je lažni prorok ili kriva doktrina što je neistina plodovi u tvom životu neće biti kako pismo kaže da hoće. To je jednostavna matematika. Onda morate vi nešto promijeniti. Jer mi hoćemo plodove, jel' tako? Mislim ja znam da svi hoće osjećati Božu ljubav u sebe jer djeca smo te ljubavi stvoreni da nas on koji je čista ljubav s tom ljubavlju ispuni do preljevanja. da ne znamo ništa drugo nego da smo ljubav, to je njegov plan. I da stoga imamo radost jer nema veće radosti nego biti ispunjen s ljubavlju i tu ljubav davat dalje. Bez straha. Ljudi ne daju ljubav jer su u strahu. Ne znaju da su u ropstvu dok su u strahu. A mi nismo primili duha ropstva da se opet bojimo nego duha posinstva da viče moće, Aba Rimljanima 8 15. I onda, ako imaš takvu ljubav, i s njom takvu radost, onda imaš mir Mir nije nešto čemu se teži Mir dobiješ kad dođeš do cilja, to je nagrada Mir Umiriš se jer si pristigao I onda, kad si na toj točci Kad si pristigao Sad vam objašnjavam Galačane 5, 22 i 23, što su plodovi duha Onda možeš u toj ljubavi gledat ljude i bez obzira kakvi su prema tebe Nema stresa, ne mogu te nasekirati jer svaka takva neprilika Automatski ima priliku u sebi, neprilika, prilika Da ponovo dajš ljubav i davajući ljubav, množiš ljubav i onda si dugotrpljiv Pravilan prijevod, obično je krivi prijevod tamo u Hrvatskim Biblijama Dugotrpljiv, jer ljubav dugo trpi Prvim Korinčanima 13 4 pravilam prevod nije ljubav je veliko dušna nego ljubav dugo trpi. Tamo idemo. Stoga ovdje se nudi život, ne teorija. Krist je rekao jer ja živim i vi ćete živjeti. Jer ja živim i vi ćete živjeti. Ivan 14.19 Jer ja živim i vi ćete živjet. Ja sam praktičan čovjek Imam praktičan cilj u vidu I želim praktičnu stvar napraviti Praktična stvar je u skladu sa božanskim planom On zove se dijete Božje Nadmočno postojanje Svim silama tame i svim okolnostima Da bi mi to postigli mi moramo znati na osnovu Božje riječi koja nikad ne laže, koja je čista istina u kojoj se sva obećanja ispunjavaju, mi moramo znati što jesmo u njemu, što imamo u njemu i što možemo napraviti po njemu. Prema tome molim vas koji ste ozbiljne da ozbiljno popratite upute iz one knjižice, dijela knjižice u njemu. Ozbiljno popratite, točno što piše, tamo to napravite. I točno ćete polučiti rezultate. S razmjerno tome koliko se ozbiljno ponašate. Mi smo u svijetu koji je protivan Bogu. Sav svijet je pod zlim. prva Ivanova 5.19. Bog ovog svijeta je Sotona. Drugim Korinčanima 4.4. I I mrze nas. Ako smo Kristovi, Ivan 15.18. Mrze nas. I još uz to sve skupa imamo aktivne, duhovne, opake, smjerne, inteligentne sile. Koje neprestano rade kako da nas unište što smo više Kristovi. Po Efežanima 6.12. Stoga je bitno da imamo svu opremu Božju. I onda, ako pišete, zapišite To smo već govorili, Efežani 6, 10 do 18 Oprema Božja Mi se moramo opremiti Biti u snazi gospodnjoj Što više silnoj snazi gospodnjoj Snima se Da bi se mogli oduprijeti Smicalicama, psinama, lukavstvima, džavlovim Oduprijeti I nadvladat kad dođe zli dan i ne samo to nego stat stajat. A da bi to mogli mi, on govori nama, ne govori meni nego nama, crkvi govori cijeloj, Božoj crkvi. Jel tako? Jer cijeloj crkvi govori kao što je Isus Kristo opostio vama, isto je to u Efežanima, tako i vi opraštajte mm. i mi drugima, jel tako? I daje vam cijelu uputu za to. Hodajte u ljubavi, Efežanima četiri trideset jedan i trideset je i jasne upute o tome kako mo moramo hodati u ljubavi bez ikakvog bjesa, klevetanja osvetoljubivosti i opraštati jedni drugima kao što je kriz nam oprostio znači ako je to za crkvu onda je oprema Božja za crkvu zašto bi mi trebali imati tu opremu Božju? jer imamo sile koje nam se aktivno suprotstavljaju možda ne znate ja sam tog kako svjestan kao nositelj istine kao onaj koji je došao svjedočiti za istinu Jezus je rekao, ja sam došao svjedočiti za istinu Ivan 18.37 Ti znaš kolika je opasnost neistina I koliko štete nanosi Prema tome prva oprema Božja Opašite bedra Opasačem istine Moraš stajati u istine A ne u neistine To je broj jedan jednostavno mora ostajati u istini Zato smo toliko naglašavali i evo ovaj banero je jedna od boljih investicija koju sam u zadnje vrijeme napravio Ovi. jer ovo je jako bitno, sve se vraća na to da li ste vi svjesni toga da je riječ koja vam govori o tome što jeste u Kristu, što vam pripada u Kristu, što možete napraviti u Kristu, da li istina Da li ćeš ti u to gledati ili ćeš gledati u nešto drugo što ti netko govori Svoje osjećaje, svoju pamet, ili ono što ti tijelo govori I zato je opasač istine broj jedan Broj jedan, moraš stajati u istini Ima nekoliko jako bitnih Stanja svijesti, utemeljenih na istini koje dijete Bože ima mora imati neprestanu u srcu i na umu i mi smo ih ponavljali cijelo vrijeme ja ću ih danas ponoviti jer to je nužno da bi mogli ući onaj završni sedmi aktivan pokret borbe a to je molitva molitveni rat jer naše oružje je ono božanski moćno a nije prirodno nije tjelesno drugim korinćanima 10 4 i ako se mi ne borimo proti krvi i mesa, nego poglavarstava vlasti, protiv onih koji upravljaju mrakom ili koji upravljaju onima koji su u mraku na ovom svijetu, proti zlih duhova na nebesima, onda mi ne možemo se boriti proti njih tak da ga hračkamo ili bacamo mu kamen u glava. Jer se boriš proti krivog protivnika. Mi moramo imati duhovnu opremu, ako ćemo osloboditi naše bližnje koji su zavedene. Jako rijetko nađete čovjeka kojemu mozak uopće ne radi To se provjeri, pitaš ga ime prezime Koja mu je adresa, kad je rođen Koliko ima godina, je li muško ili žensko I ako to odgovori, znači mozak mu radi Onda mu izneseš nauku istinitu iz pisma I ako to ne prima, znači mozak mu je zavezano strane neke zle sile Drugim Korinčanima 4.3.4 4 kaže ovako A ako je nekima zastrto Naše evanđelje, to jedno jedino riječ po kojoj se spašavaju Zastrto je u onima koji propadaju Pazi sad ovo, četvrti stih. Kojima je Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke Zastrto zaslijepio Što? Um Zašto? Da ne vide Da ne vide Duhovni vid Ili ti ga shvaćanje Je pod utjecanjem duhovnih sila iako su ljudi nespašeni, On je svezan I ti moraš imati duhovnu opremu, duhovno ružje, ako ćeš ga osloboditi A to je molitva, danas ćemo to raditi Jel vi hoćete spasiti vaše bližnje i osloboditi Ili ne? A onda bi trebalo imati opremu Boži A ne doći pred njega i reći ima štef tamo u, u, u u, u samoboru, on ti ima oprema Možda on dođe tamo, štef nema vremena, ili ne znam, štef je otputava negdje Prema tome, znači, mi imamo duhovno oružje na raspolaganju za duhovni rat protiv duhovnih neprijatelja koji se bore protiv nas, ili naše bližnje voljene drže zavezanima a mi im hoćemo pomoć, mi im nastojimo pomoć I onda dođemo i kukamo i plaćemo i damo im bajadero I potapšeš ga po ramenu, bit će sve bolje jednog dana, malo sutra Biće gore ako se stvar ne promijeni, jer ili ideš gore ili ideš dolje Nema ničega što stoji, ili rasteš ili veneš Vatras ili gasi ili plamti Ili skupljaš sisom ili prosipaš, nema statike, nigdje Znači pasa čistine mi smo onda govorili o istini i predstavljali smo istinu i zato vam predlažem da preslušate seminar i da vidite o kojoj istini je riječ, da se utemeljite u njoj i da onda u skladu s njom da počnete graditi to zdanje, tu utvrdo, zaštitu, utočište, je tako? Drugo je, jako važno, pravednost Božja u Kristu Isusu. Ili oklop pravednosti To ti čuva srce Grudobran je pravilan prevod Grudobran Čuvati srce Znači mi moramo znati to smo ponavljali Da smo otkupljeni Kristovom krvlju Od ono koji je stari gospodar Kojem smo robavali Zbog vlasti grijeha Nad nama I da nas je Kristo oslobodio od njega Plativši cijenu Smrt Za grijeh I da više nemamo u sebi grijeh Nego da smo pravednost Božja Po Kristu Isusu Ili u Kristu Isusu i da smo stoga oslobođeni od njega I da ne pripadamo njemu Ovo je jako bitno Najvažniji dio otkupljenja je kome pripadamo Da pripadamo znači ne više njemu Nego onome koji nas je otkupio je tako? I to ne samo dušom Nego i tijelom Prvim korinčanima 6, 19 i 20 stoga Mi više nismo stara stvorenja Nego smo nova stvorenja U Kristu Isusu Otkupljeni nova stvorenja I pravednost Božja u Kristu Isusu jako, jako bitno. Mi to moramo znati. Možemo znati na ostavu istine koju nam je on objavio, a mi znamo da on ne laže i da jesmo ono što kaže da jesmo i da imamo ono što kaže da imamo i da možemo ono što kaže da možemo. Prema tome, ako kaže da smo pravednost Božje u Kristu Isusu, ako smo primili Isusa onda jesmo. I to nam je grudobran. Kad ti se to na dođe hoćete drža svezanog u grijehu ti mu pročitaš ako ne znaš napamet. Staviš si neke one male natuknice, imaš šalabakter i na, već se snađiš, jel' tako? Hvala da ste u školi nekad prepisivali, jeste li? Kad hoćeš proći ispiti, tak vam je i tu, morat ćeš nekad prepisati, ako hoćeš proći ispit onda ćeš naučiti. Jel' tako ili nije tako? Sasvim izvjesno je tako, onda morate imati noge obuvene spremnošću za evanđelje mira, jel morate biti spremni svima propovijedati, navijestiti. Evanđelje o miru s Bogom po Kristu Isusu Koji je mir, naš Ako hoćeš šutiti za njekad krista Isusa I njegovu nauku Bićeš istovremeno odsjećen svojom krivnjom Od njega i dotoka milosti i snaga će te sve više i više slabiti I percepcija će te sve više i više slabiti Jer zakon Boži koji se nikad ne mijenja Je oko za oko, zub za zub Koliko druge zakineš za istinu To je oko, toliko ti nećeš vidjeti istinu za nas više ne važi zakon oko za oko, zub za zub, ko za židove, onaj tjelesni, ali važi duhovni koji je utjelovljen. Koliko si drugima zakinuo Krista, koliko drugima nisi navijestio poruku mira, toliko ti gubiš osobno. Zato on kaže, tko me zanjeće pred ljudima, zanjekat ću ja njega. On nikoga neće zanjekat, to ti samo objašnjava što sam sebi radiš. Matej 10.32.33 i Marko 8.38 3. Znači, mi moramo imati svu opremu Božju I onda se čovjek potrudi E sad, znači, zašto? Ako se ne možete sami snaći A vaši duhovni vodiči nisu to sposobni Možete se javiti meni Ja ću vam objasniti Ako vam nešto ne štima Ja ću to vrlo rado napraviti Ali konačni cilj mora biti da znate O čemu se radi, jel tako? Koda ispit, onda ako ne znaš sam zvačeš nekog da ti instrukcije Jednostavno moraš proći ispit Životni ispiti su stalno ako mislite da vas neće strefit neka bolesti vaše U ovo današnje vrijeme, onda se varate, statistike su jako nezgodne Jako su nezgodne statistike Bolje je imati svo opremu Božju Bolje je imat sve što treba za odbranice Nego čekat da se dogodi, pa onda u panici obično bude kasno Obično bude kasno Prema tome, moramo imati veliki štit vjere, Nije onaj mali vikinjski onaj, znate, onaj ovakav, nego veliki rimski Koji zaklanja či, cijelog čovjeka Kojim ćete moći odbiti Sve, ne neke, sve ognjene strijele zloga Hoće reći da on strel, strelja non stop sa ognjenim strelama Non stop Non stop koje su to ognjene strele? Maje, možeš se misli, baš je to istina Sto posto ćeš ti to napraviti A vidi Petra, on je umro u 30 A vidi ovog svećenika, on je dobar čovjek bio Ali isto je umro u 30 Kaže meni je naprijateljica, 30 godina je bila katolik, revni I onda se obratila na pravog Isusa I to baš u velikom svetištu što sam ja išao zbog nje Vidjeti tu Krakov u svjetištu Marije, Faustine Kovalske i kaže ona meni Znáš što, ja sam čitala sve one knjižice o svijecima Svi su oni teško patili, mučili se, bili nesretni Ali ja vidim tebe, ti si non stop sretan Kako je to moguće? Ja kažem moguće, jer ja znam što oni ne znaju Ja znam što oni ne znaju Ja znam da mi možemo biti u pobjedi po Kristu Isusu i onda se ponašam tako ali Ako vjerujem da moram biti u porazu I da mi je Bog dao bolest Normalno bit će mi kako sam vjerova Pa je Kovalsko umrla sa 30 Jel' me pratite? Morate biti utemeljeni u istine Uzmite se tamo da pešica imava jedna sa što god obećanjima Prema tome sva oprema Božja mora biti na nama Štit vjere ili štit vjernosti u njega Ili uvjerenosti u njega koji je vjeran u, u svojo riječi Štit vjere da mi znamo da on neće podbaciti u svojo riječi Štit uvjerenja da Bog ne laže da je njegova riječ istina Jer mi stojimo na toj riječi I onda imate mač duha ili riječ Božju, to je izgovorena riječ, to nije pisana riječ, nego je izgovorena riječ. To znači pisano je, mi se aktivno suprotstavljamo silama tame i svim ljudima oko nas koji nam se protive na putu istine sa Svetim Pismom. Može biti ne znam tko, rekli smo i ukazali već Isusov primjer kad je Petar došao, Odmah nakon velikog spoznanja kojeg je imao I on ga je pohvalio zbog toga I onda je on nakon toga počeo govoriti stvari koje nisu bile Božje I Isus je Petru rekao jasno i glasno I vi bi trebali naučiti tu dinamiku I zašto mu je to rekao I tako isto napravi svaki put Kad vam netko dolazi i ne govori vam stvari koje su Božje On je rekao Odstupi od mene Sotono Jer nije ti na pameti što je Božje nego što je ljudsko Što je Bože što je ljudsko Što je Bože što je ljudsko Ja sam stekao dojam da ljudi nekako osjećaju pripadnost grupi I onda svejedno, ko u mafiji, znaš, nema veze ako silu i ubijaju Ali to su moji, to vam to ne radi tako U kraljestvu Božijem To vam nije dobar plan i onda morate imat kacigu nadu spasenja Morate znati da ste spašeni Morate biti sigurni Koji vjeruju, oni imaju život vječni Ja znam Koji vjeruju sina, imaju život vječni Ivan 3.36.6.47 Koji vjeruju, imaju Tko vjeruje u riječ, on ima I ako vjeruje, ima, odmah uđe u počinak Po Hebrajima 4.3 Mi koji vjerujemo, ušli smo u počinak Onda te on nemreze u počinku se i sad kad imaš svu tu opremu Božju, kad znaš da stojiš na riječi Boga živoga koja ne može podbaciti, koja je stijena. Stijena je božanska istina kad se razumije pravilno ili ti ga vjera u ono koji je sama božanska istina u najvišem smislu Krist Isus. I onda znaš da si otkupljen njegovom krvlju Da ne pripadaš više vlasti tame Da si prenešen u kraljestvo Božje Ili kraljestvo sina, ljubavi njegove I da njemu pripadaš Da je on tvoj gospodar, ne samo tvoj, nego i njegov Gospodar gospodara I kralj kraljeva Onaj koji vlada nebom i zemljom da sam novo stvorenje po Kristu Isusu Da me Bog osobno na novo stvorio po Efežanima 2.10 I da sve staro u minu i novo nastaje Kad satona dolazi s nečim iz prošlosti Ti mu kažeš da, to je moja slika Kako je bilo u zabavištu, ali više nije Da ti pokažem sadašnju sliku Pa mu pročitaš i onda mu pročitaš ja sam pravednost Bože u Kristu Isusu. Ne moja pravednost, ja se dičim njime, Prvim Korinćanima 1.31. Ja se njime dičim. On je moja mudrost, posvećenje i pravednost. On, ne ja, on, ali ja sam u njemu, kršten jednim duhom u jedno Kristovo tijelo. Ja sam sdružen s njime i jedan sam duh. Prvim Korinčanima 12.13 i Prvim Korinćanima 6.17, ko je sdružen s Kristom, jedan je duh. Prema tome mi smo obukli Krista, Krist je na meni, Galačanima tri, i onda ti kažeš njemu vidi me to sam ja to sam ja i ponašaj se onako kako je Bog rekao da se ponašaš budi ono što on rekao da jesi i onda moraš razviti svjesnost da je on u tebe i ti u njemu da duh Boži prebiva u tebe da si ti hram Boži da je on cijelo vrijeme s tobom i da imaš njegovu prirodu, božansku prirodu, dijete Božje je dijete Boga ima božansku prirodu. Druga Petrova jedančetiri božanska priroda i s time imate njegovu sposobnost ili mogućnost. Prema tome, kao što njemu ništa nije nemoguće ni nama ništa nije nemoguće jer on u nama je sve moguće, a mi smo tijelo njegovo njega koji ispunjava sve u svima, mi smo u njemu kompletni, mi smo u njemu kompletni. Efežanima jedan dvadeset tri kološanima dvadeset mi smo u njemu kompletni ispunjeni njime i on kroz nas djeluje u svijetu i on kroz nas nastavlja čene što je započeo čeneto tijelo iz nazareta pravilan prijevod dijela jedanjedan a to je uništava dijela đavolja Danas ću vas podučiti kako se uništavaju djela đavolja. Samo jednu misiju ima kristovo tijelo A to je ista misija koje je Kristima Jer duh je isti Kao što je mene poslao tad šaljem ja vas Ivan 20.21 U svijet Ivan 17.18 Isto A što je Isus radio Obilazio svom Galilejom Sve gradove sela Ulazio u sve sinagoge I radio tri stvari Matej 4, 23, 9, 35 i dijela 10, 38 naučava istinu i uništava dijela ono koji je u neistini Meni nije prijatelj Duhovno govorimo, onaj koji širi neistinu On je neprijatelj On je u vlasti, ono koji je otac slaži ubojica od početka Koji širi neistinu, a to je satona Istina i neistina nisu prijatelje Niti će ikad biti Zato nauk istiniti uništava nauk neistiniti Onda je navješčiva, ili propovjeda, ili dodatno objašnjavao u sili duha to što je naučavao I onda je izbavlja, iz vlasti tame Uništava je djela džavolja tlačenje je soton, jer kaže da je on ozdravljao sve koje je sotona držao potlačene I to je činio pun duha Božega I kaže, hodio je činio dobro, jer Bog bijaše s njime i to je naša misija, i mi to trebamo činiti u našem krugu I imamo potencijal za to, jer je On u nama Kristu nama nada slave Ne Krist negdje na vrhu brega, to je bilo za vrijeme židova Promijenila se situacija od kad Isus došao, Ivan 4.20.24 Nauk kojeg je dao žene Samarijanke Ženo moja draga, nekad ste hodočastili na breg i tamo tražili Boga i nekad ste mislili da je Bog samo u hramu u Jeruzalemu, u Kopčeg, u Savez ali to se promijenilo od kad sam ja došao, jer Bog je duh i On traži istinske štovatelje i oni ga štuju duhu istine traži ga, traže, traži ga, traži On traži i oni njega traže u duhu i u istine a ne na mjesto, u stvari Zar ne znate da ste Hram Boži, da Duh Boži prebiva u vama Zar ne znate 1 Korinčanima 3.16 Zar ne znate, trebali bi znati zar ne znate Ja ću hodat u njima, ja ću prebivat u njima Kaže gospodin Bog svemogući I oni će biti moja djeca, bit će mi sinovi i kćere mi smo hram Boga živoga I u nama je gospodar neba i zemlje U nama je onaj koji je nadvladao I mi smo izvršno tijelo na zemlje On kroz nas objavljuje pobjedu On kroz nas uništava dijela džavolja Prema tome jači smo Prema tome pobjednici smo Jači je onaj koji je u vama Nego onaj koji je u svijetu prva Ivanova 4.4 Zašto, Ivane, dragi? Jer vi ste dječice od Boga. Od kojeg Boga? Pa valjda od ovog svemogućeg. Svemogućeg. Svemogućeg. Drugi korinčan je 16 i 18. mogući Bog u mene. Ja njegovo tijelo u kojem hoda po zemlji. I stoga kaže, stoga prema ovome upravo rečenom, kako slijedi s obzirom na to, koji vjeruju u mene nažalost jedva da itko vjeruje u njega, samo su čule za njega. Samo su čule za njega, samo su čule za njega. Koji vjeruju u mene čini će ista djela, ista djela i veća djela, jer ja idem kocu. Jer kad ja idem kocu s ovim tijelom, kad se potpuno sjedinim s njime i proslavim, kao jedan duh mi se nastanjem u vjerniku. Jer ja idem kocu i stoga ista i veća djela. Vjernici, ne posebno namazani, pomazani, premazani, odabrani, školovani, zgodni, obučeni, sa dobrom frizuricom, sa pedigreom, tkoji vjeruju. I ako mi to znamo, ako znamo da je On u meni, ja u njemu Da sam pravednost Božja Da sam nadmoćan silama tame Da sam baštenik Boži i subaštinik Hristo vrimjanima 8, 8, 16 i 17 Ako znam da je On zajedno sa mnom cijelo vrijeme jer sam pozvan na zajedništvo sa Kristom Isusom Na zajedništvo s Njime U istu misiju Što onda Onda Bog me ima da sprašimo ove neprijatelje Jer kaže dao sam vam vlast na svim silama tame Da gazite po zmijama i škorpionima I ništa vam neće naudi Dao sam vam vlast Vlast je u našim rukama Kako se ta vlast provodi On je dao crkvi nešto što je najvrijednije Što je mogao dati, A to je ime Isusa Krista. Ime Isusa Krista i ona konačna svjesnost o pobjede Kristova zaručnica, crkva, to su i muški i ženski u crkve Jednom kad se potpišu na ugovor potpisan Kristovom krvlju Na Novi savez koji je potpisan Kristovom krvlju Matej 2628 Oni ulaze u Boži obitelj i uzimaju prezime Ili ti ga ime Svog zaručnika I od tad nadalje Nijedan koji je opran kristovom krvlju zbog kojeg je krist krvario i umro, nema pravo koristiti ni jedno drugo ime, nikad. Nikad po kološanima trideset sve što čini riječju i dijelo mora činiti u ime Isusa Krista i ako čini u vjeri to ime ima silu da slomije svaku moć da otjera svakog neprijatelja da oslobodi svakog zarobljenika jer njemu je dano ime koji je izna svakog imena Ne samo u ovom svijetu, nego i onom koji će doći Efežanima 1.21 Ne samo u ovom svijetu, nego onom koji će doći I dano mu ime, da se na ime Isusova Samo na jedno ime Pokloni svako koljeno svih bića ili stvari Na nebu, na zemlji, ispod zemlje I svako koljeno Svako koljeno To znači svako koljeno će prije, ili poslje priznat Isus Krist jest gospodar Gospodar Pravilan prijevat koji se krivo prevodi u Hrvatskim Biblijama kao gospodin Je kurios ili kirios Znači gospodar Tumačenje sljedeće Onaj koji vlada nad nekim ili na nečim kome nešto ili netko pripada Onaj koji ima moć odlučivanja kad dođete pod križ, vi ste rekli Kristu, ti si moj Kirios Inače nisi spašen, nisi izbavljen Iz vlasti tame i nisi dijete Božje Jer pismo kaže jasno i glasno Rimljanima 10.9 Ako ispovjedaš na glas, govoriš Krist, Isus je moj Kirios Moj vlasnik, onaj koji Nada odlučuje, kome pripada mu Potpunosti i u srcu vjeruješ Da ga je Bog uskrisi, od mrtvih bićeš Sozo, spašen, izbavljen Izcijeljen jer srcem, opra srcem vjerovat opravdava Ustima ispovjeda, spašava, ili sozor I onda ćeš uvijek svakda u svemu Efežanima 5.20 Zahvaljivati Bogu Ocu po jednom imenu Jednom Po imenu Krista Isusa Po imenu jednog Ime Crkva ima Kristava mislim, ima svakakvih Aleva Kristova Ima samo jednu molitvu samo jedno, a to je ocu u Kristu i po njegovom presvetom imena. Nijedna druga molitva nije ostavljena za crku i mi ćemo danas moliti tu molitvu. Crkva ne moli ako je tvoja volja, jer ona zna očevu volju Jer se Bog Otac moli kroz apostola Pavla za crkvu U, Kološ, u Kolosima On se moli da ih ispuni sa potpunim poznavanjem njegove volje Epignosis, točno, precizno poznavanje njegove volje Prema tome, mi možemo znati njegovu volju I onda mi ne molimo ako je tvoja volja, nego znamo njegovu volju I molimo u skladu s njegovom voljom I zato sam vam dao ovaj popis, kojeg mi je Maja Donila. Ja sam vam tu izvadio sve iz svetog pisma Novog Zavjeta Gdje vam se ukazuje Kako imamo obećanja što god u Kristu Isusu Samo u Kristu Isusu ako ste I po njemu I ako su njegove riječi u vama Vi ulazite u obećanja I vi ulazite u ono što se zove Savez svoj po Efežanima 2.12 I vi imate deset obećanja što god Znači možete izvaditi što god i staviti što god, recimo bolest, recimo spasenje, sve ono zašto znate po Svetom Pismu, njegovo riječi koja nikad ne laže, u kojoj on izražava svoju volju, da nam je ono siguro, milostivo i milosrdno u Kristu Isusu na križu, jer u Kristu Isusu imamo svaki Boži blagoslov, po Efežanima 1.3. I na nama nije molet da O nama da blagoslov, nego ga prisvojiti Jer što je u Kristu učinjeno je učinjeno Prema tome, ja ću vas danas uputiti kako se moli moletva za spasenje bližnjih koji nisu spašeni Mi ne kukamo, ne zapomažemo da On njih spasi, jer su već spašeni Prema tome, mi ćemo moliti, to je meni najdraža moletva o Svetom pismu To je prva Ivanova 5.14.15 i ona glasi ovako, na vam je prva ovo je pouzdanje, mi kao djeca Božja, upravo spomenuta, pravednost Božja, nova stvorenja Oni koji su ravnopravni s Kristom, jer smo baštinici Boži i baš subaštinici Kristove I nas je Bog Otac ljubi, ljubi isto kao i Krista Isusa Po Ivanu 17.23, mi dolazimo po Hebrema 4.16, pred prijestolje slave Na prijestolju slave sjedi Isus Krist Nikad ni jednog drugog Boga nećete vidjeti Jer u Isusu Hristu, u njegovom proslavljenom ljudskom Je Bog Otac u u svoj punini Bog je duh Nikad ga nitko nije vidio I neće ga niko nikad vidjeti Jer je nemoguće da konačno biće vidi nestvorenog vječnog duha Nikad Nikad On prebiva u nepristupačnom svjetlo, Ne možeš ga vidjeti I nikad ga neće nitko vidjeti u njegove biti 1 Timoteo 16. Ali u Kristu Isusu U njegovom proslavljenom ljudskom Ne njegovom fizičkom ljudskom Kojeg je uzeo od mari Ono više nije njegovom ga je proslavio On u tom liku sjedi na prijestolju I vlada nebom i zemljom On je u tom liku Emanuel I tko vidi Krista Isusa vidi oca Ivan 14.8.9 I zato ga Izaja najavljuje Kad daje pet imena prije nego se rodio A ovo su imena kojim će se zvati svih pet ukazuje na kvalitetu, predivni, savjetni, pazi sad, Bog silni, Otac vječni i knez mira, to je Isus. Prema tome dolazimo pred prijestolje slave, gdje Bog Otac sjedi u Kristu Isusu u svoj punini, Kološanima 1.19.2.9 i gleda nas onim milim očima, suosjećajnim, jer je patio ko što smo mi patile. Jer se nije ljubomorna drža svoje božanske prirode, svoje snage, nego se odrekao svega postavši čovjekom Nama nalik Efežanima 2.67 Tako da je osjeća s nama i razumije naše potrebe I zato mi dolazimo pred prijestolje slave Odvažno odvažna. Znamo da ćemo primiti milost i milostiđu u pravo vrijeme. Zato kaže, ovo je pouzdanje koje imamo u njega. Pouzdanje stanje u mom srcu. Ja mogu imati pouzdanje kad znam kome dolazim. Kad znam tko je On i što sam ja njemu. Ja vam doma ne dolazim, mame i pitam je, mama, je mogu uzeti mnjeko iz režidera? To bi bana me gledala nakon par dana, sam pre zdravoj sjeste. Je li tako? Je li netko od vas dolazi doma i kaže ženi, mužu jel mogu molim te, uzeti mnjegov iz frižidera Zabrinula bi se Prema tome pouzdanje stanje u mom srcu Koje proizlazi iz mog znanja O onome što riječ Božja, koja nikad ne laže O strane Boga, koji govori samo istinu Koji je vjeran, ispuni sva svoje obećanja To smo čitali Titu 1, 2 Ivan 17, 17 i Hebrema 10, 23 jer ja znam što jesam u njemu Što imam u njemu I što mi pripada u njemu I ja mu dolazim po njegovu riječi Ne po svoj pameti po ljudskim naucima Jer jedna od ovih imate I odmah ispod Ivan 15.7 kaže Ako ostanete u mene Mi ostajemo u Kristu kad ga primimo po vjeri I onda ostanemo u njemu Živeći za njega Po njemu Za njegove koji su njegova djeca Služeći njemu Živeći život ljubavi Kojeg je on osobno pokazao tako ostajemo ako vršimo njegovu volju Inače nismo u njemu Broj jedan uvjet I onda ako, ako njegove riječi Ostanu u nama Znači mi dolazimo k njemu Koji sjedi na prijestolju I onda mi dolazimo uzest Ono što on nama rado želi dat Kako mi to znamo Pa on je skupo platio Da nam to može uručiti kao dar Spasenje je dar Iscijeljenje je dar To su milosni darjeve Prema tome, ja uđem u riječ i vidim da li on meni želi dati ono što ja želim primjeti. Jer ako on hoće ja hoćem, nema nikakve prepreke. Prema tome, ovo je pouzdanje koje ja imam u njega. Da ako tražim bilo što ili što god, što god, u skladu s njegovom voljom, Jel' vi mislite da je spasenje njegova volja? Zamislite vi kako bi gledao otac naš nebeski da mu neko dođi i kaže Molim te spasi me ako je tvoja volja Zašto to niko ne pita, jedna bi bio bedlasti sebi i drugima Zato što svi znaju da je njegova volja da nas spasi Znači, mi imamo pouzdanje, ako dođemo k njemu i tražimo što god u skladu s njegovom voljom, da nas on uslišava To je moletva vjere u skladu s njegovom voljom i ona odmah prolazi Zakon vjere kojeg smo objašnavali cijelo vrijeme, nećemo ga sad ponavljati osim kratko, kaže sljedeće Hebreja 11.1 vjera, vjera daje bit, materializira ono čemu se nadamo vjera je u vjerenostu zbilje kojih još ne vidimo, ali bez te vjere po šestom stihu nemoguće se omiljeti Bogo, jer komu dolazi mora vjerovati da on jest da je istinit i da nagrađuje one koji ga ustrajno traže, bez vjere je nemoguće omiljeti a vjera je potpuno pouzdanje da je njegova riječ istinita, prema tome kaže zakon vjere iz Marka 11.23 a ja vam kažem za što god da se molite a mi se ovdje molimo za spasenje bližnjih u skladu s njegovom voljom prishvaćamo što on već osigura mi znači molimo u skladu s njegovom voljom prema tome ako se molite dok se molite vjerujte da ste već primili ne da ćete tek primiti jer mi primamo po vjere je li spasenje po vjere sasvim izvjesno je li se milostni dar prima po sa sasvim izvjesno inače ne bi bio dar nego plaća Znači kako mi primamo? Tako da mu dođemo njemu koji sjedi na prijestolju slave Vas koje buni što tamo piše da na prijestolju sjede Bog i jagnje Da vam što to znači Bog je duh Kojega nitko nikad nije vidio, ničega ikad vidjeti Ivan 4.24 A jagnje je proslavljeno ljudsko Isusa Krista koje je bilo zaklano Prema tome Bog i jagnje znači nevidljivi Bog Otac u vidljivom Bogu, Sinu, njih dva savršeno Jedno po Ivanu 10.30.17.21.23 E me pratite? Prema tome potpuni fokus na proslavljeno ljudsko Isusa Krista. Christ, ok, mi dolazimo i tražimo ono zbog čega je on krvario što nam je već uručio, zbog čega je posla propovjednike da idu okoli i da navješćuju, zbog čega se to i zove radosna vijest, jer to je radosna vijest da je jedan išao na križi umro za grijehe cijelog svijeta. Jer Bog je toliko ljubio svjedan koji ni jedan koji što Vjeruje U što vjeruje, pa niste ni vidjeli ni Boga, ni svijet, ni, svijet, ni onoga kojega da. dao Vjeruje ono što je Bog u svoje riječi rekao o tome Vjeruje svjedočanstvo u kojeg je Bog dao u riječ o svom sinu Inače pravi Boga lašcem, po 1. Ivanovoj 50 Inače pravi Boga lašcem Prema tome da nijedan koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječniji Da li je njegova volja da se mi spasimo? Jeste, zato što kaže jasno i glasno da je on toliko ljubio svijet Prema tome 1 Timotej 2.4 kaže Da nije volja Božja Volja Božja Mi voli, molimo u skladu s voljom Božjom Što? Da nijedan propadne Da se svi spase Da se svi spase Da se svi spase Je njegova volja da mi molimo onda da se netko od naših bližnjih spasi Sas svim izvjesna Sa svim izvjesna Druga Petrova 3.9 Nije njegova volja da nijedan propadne, da svi dođu k obraćenju sasvim izvjesno Prema tome, što kaže Svetopismo? Kaže, ako jako djete Boži Dođem pred mog Oca voljenog Koji sjedi na prijestolju, vidljiv za mene, u Kristu Isusu, u svoj punini Emanuel Zato se zove Emanuel, Bog s nama, među nama Kološanima 1.19.2.9 Jer kaže, Bogu se svidjelo u njemu nastane svupunino Znači, nigdje drugdje nema sve punine I neće nikad biti nego u Kristu Isusu Svidjelo se Bogu u njemu nastane svupunino Bog je duh Punina duha je u Kristu Bog je ljubav, punina ljubavi u Kristu Ok, ako dođem kod djete te ljubavi otkupljen kristovom krvlju, dijete Bože u skladu sa božanskom voljom molim za ono što on hoće da se ostvari i ne može ostvariti ako ja ne molim jer ja sam njegovo izvršno tijelo dođem i tražim da on po mojem molitve napravi ono što hoće napraviti, je li vi mislite da on to hoće napravit sa svim izjesno inače laže inače bog laže inače njegova riječ nije istina inače nije vjeran ispuniti svako svoje obećanje inače kao čovjek sad citiramo one dioptre koje ste dobijali svaki dan inače kao ljudi koji kažu pa onda poreknu Inače, što on kaže, ne bude Inače, nije ispunio svako objećanje za Mojsija A neće ni nama, koji smo pod boljim savezom, boljim obećanjima I boljim svećenikom Kristom Isusom, po Hebrajima 8.6 Koji je jamat cijelog novog saveza jer stoji za svake jote u njemu svojom krvlju Po Hebrajima 7.22 Hoće li on da on usliši tu molitvu ovo je pouzdanje Ovo je ziher možeš se kladiti sto posto Moješ kuću staviti na to Život Ovo je pouzdanje To znači pouzdanje Koje ja Pouzdanje stanje u mom srcu Koje ja imam u njega Pred čim prijestoljem sjedim Dolazim Pardon Dolazim i stojim Ja imam pouzdanje u ono Koji sjedi na prijestolju Koji je rekao Da nam je sva vlast na nebu i na zemlji Koji je gospodar svjetova gospodar svakog tijela, kojemu ništa nije nemoguće, ja k njemu dolazim. Tko je Bog kod naš Bog? Sretan li onaj naročiji je Bog gospod, ja dolazim k njemu, kojemu ništa nije nemoguće. I ja se molim u skladu s njegovom voljom. I vi sad hoćete reći da bi mi trebali sumnjati, hoće on ispuniti to što je objavio svoj riječi zbog čega je prolio krv na križu, hoće li on to ispuniti sa svim izvjesno? svim izvjesna Ako ga mi ne blokiramo našom nevjerom Ono što On objavio I zato smo radili toliko na istini i na vjeru. I zato smo radili Ale neka traži ništa nesumnjajući Ništa nesumnjajući Ništa nesumnjajući Jakovljeva 1, stihovi 6 i 7 Jer čovjek koji sumnja Čovjek podvoje nauma. Nalik je morskom valmulju Kojega vjetar hita amo i tamo I neka takav čovjek ne misli da će primit išta od gospoda Da li mi sumnjamo da je on istinito... Zato smo mi to stalno ponadjali Ja sam praktičan, to sam vam već rekao Nisam samo prodala doktrinu, nego morat ćete stajati Pred bližnjima koji propadaju I morat ćete njemu na riječ i to je trenutak istine, kako kaže veliki kolega Gdje se vidi gdje su dječarci, a gdje muškarce, Gdje su curice, a gdje su žene Hoćeš li stajat na riječi O tome ovisi, hoće li se tvoj bližnji spasi, pa se ti misli To vam je svedno dno u kojoj doktrine Je li riječ istina? Je li križ radi? Hoćeš li stajati, prisvojiti ono što je on krvljio skupo platio na križu Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega, ovo je riječ Boga živoga da nas uslišava Ako tražimo što god U skladu s njegovom voljom Zarez, 15 stih I ako nas uslišava U svemu što ga tražimo Što ga ištemo Ja sad dodajem jer je to kontekst U skladu s njegovom voljom A ovdje Spasenje za bližnje Onda znamo kršćani ne sumnjaju Oni se ne nadaju Nada je protivnik vjere Nada je neprijatelj vjere To smo objašnjavali Nada je štetna za vjeru Nada je potrebna na izjesno mjestu ali ne ovdje Isus ne kaže, a ja vam kažem, ako se molite za što god, nadajte se Ne Ne, vjerujte Iako znamo, da nas uslišava u svemu što ga ištemo To znači, tražimo, u skladu s njegovom voljom Onda znamo, znamo, Ivan kaže, znamo Znamo, kako mi možemo znati Ne zato što smo super pametni Ne zato što smo mi sad jako inteligentni pa sad se pravimo pametne, Ne, nego zato što stojimo na njegovoj riječi Mi imamo misl o Kristovu, 1 Korinčanima 2.16 Mi smo već promijenili naš um koji se protivi spoznanju Boga Svako oholo smo upokorili sa riječi Božem, po 2 Korinčanima 10.4.5 Naš prirodni um kojem je ono što od duha Božega ludost jer ne razumije duhovne stvari Po 1 Korinčanima 2.14 Jer riješili smo jednom za svak da Da On govori istinu I prema tome dolazimo Mu jer smo njegovi u njemu I dolazimo Mu u skladu s njegovom riječi I sasvim izjesno znamo Znamo Kako znamo? Zato što stojimo na njegovo riječi kad ne može podbaciti Znamo da nas uslišava U svemu što ištemo u skladu s njegovom vodom Znamo i ako to znamo, onda znamo da već imamo Već imamo, znači imamo na osnovu riječi Dok se još nije očitovalo u prirodnom svijetu Jer onda ne bi bila vjera, nego potvrda Ako vi čekate da vjerujete, dok se očitoje Onda ste van božanskog zakona vjere a ako ste vam, Božanskog zakona, vjere ne možete mu se omiljeti jer kaže Tko mu prilazi, mora mu prilaziti u vjeri A što je vjera? Znaš da imaš, dok još ne vidiš samo na osnovu riječi Zato smo toliko ponavljeni Jer vidite kako sam praktičan, da vam A? sviđa Jeste došli sad na moju? Pa mora iz početka slušati ono što sam govorio na početku sad malo s drugim načelama OK, jel ima tu nekog kog bi htio spasiti nekog svog? Znači, mi ćemo izdvojiti jednog Jednog Ja znam da ih imate više, ali ako naučite na jednom onda će vam biti lako primijeniti na druge Da mi sad ne budete ono, znaš, počnete broj sve, pa se sjećate i nečaka i ovih i susjedane Jednog, do kojeg vam je stalo Jednog Jednog i onda ćemo mi doći, vi po osob ćemo doći u skladu srijeći, ako smo djeca Božja Ako netko nije još primio Krista u život, kao gospodara predamo život Ja ću ga tražiti da digne ruku, da ga uvedemo u molitvu spasenja Odluke za Krista Isusa, za vrijeme i vječnost Jer inačeva molitva neće proći, ove je za djecu Božju Vi ste onda van, obećanje, i van saveza po Efežanima 2.12 i onda ćemo doći pred prijestolje slave i onda ćemo mi dati njemu tok, ne ćemo uzeti to što on ima za dat Mi ćemo mu dati to u ruke. I mi ćemo iskoristiti vlast koju imamo po Kristu Isusu i mi ćemo napraviti što slomet moć sa to ne na njegovim životom, jer sjećate se što smo danas počeli govoriti, ako je nekome zastrto naše evanđelje drugim korinćanima 4:3, evanđelje riječ istine o našem spasenju. Nitko se ne može spasiti po našoj molitvi, nitko Spašava se da čuje riječ istine Mi mu moramo to omogućiti Tako da slomijemo moć ono koji mu drži um zavezan Jer ako je zastrto naše evanđelje Zastrto je onima koji propadaju Kojima Bog ovog svijeta, Sotona zaslijepio pameti nevjerničke Da ne vide, što da ne vide? Što da ne vide, Pavle? Slavo Božju Na licu Kristovom A čijem licu? danite ono i možda Isus kojem je slava Bož u svoj punine Savršeni odraz božje slave jesu li to hebrej jedan 3 ne bi vas stio zavestali, ali nekako mi srce govori da su to Hebre 1 3 da je on savršeni odraz njegove slave i odraz njegovog bića pa ako hoćete Jesu hebrej jedan 3 i ako hoćete gledat savršeni odraz slave Božje Duha Božega, vašeg stvoritelja i oca imate samo jedno mjesto gdje ga možete vidjeti I ako ikad budete došli do tog stupnja zrelosti, da ćete moći prebivati u neprestanom Božjem prisustvu U najvišim nebesima, vidjet ćete samo jednog Boga A to je Isus Krist. Savršeni odraz Savršeni odraz Božanske slave I odraz njegovog bića. Da ne vide to u evanđelju Koji ne vide njima su pameti zastrpe, zaslijepljene Sotana ne hoće da to vidite Jer tko to vidi Tog trenutka duša se rastopi U hvalostljev ljubave I obgrli jedinog I nikad ga više ne pušta To je znak Nemoguće je za dušo stvorenje koje je stvoreno za tu ekstazu sjedinjenja jednom kad je poljubi stvoritelj da ikad više pogleda ili zazove ikog drugog vjerujte mi na riječ Prema tome, njima je Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke, da ne vide A pazi sad ovo Mi kao Kristovi, Kao tijelo njegovo Kao pobjednici po Kristu Oni koji imaju ime Isuso Kojemu se svaka sila mora pokoriti Mi ga možemo svezati Slomiti mu moć Po Mateju 18, 18, 16, 19 Možemo ga svezati Imamo veliki mač duha Da zmije prerežemo glavu a zmija nam drži voljeno, ko udav Ga drži onako i ne može disat A vi imate veliki mač duha Ime Jezusovo Jedino ime Koje to može napraviti Prema tome Mi ćemo znači Doći u skladu s njegovom voljom Traži spasenje Za našeg bližnjeg Ali mi moramo nešto napraviti namjesto njega Jer on sam ne može On je slijep, gluh i ništa ne vidi i ne čuje Ide na putu propaste Možemo reći bolestan u glavu, znate To vam je slika mentalno oboljelog Niš proti njih, ali tako vam je ovaj koji je zavezano, stane sa On niš ne ovo, ovo, ovo, njemu je super I on znači misli da je super Vi ga morate osloboditi od toga, jer njemu je mozak u redu Njemu su duhovne sile sjele na glavu Prema tome naš zadatak, jer ja sam praktičan čovjek, znate ja vas obućavam za ovu pobjedu ne samo u vašem životu nego i okoline. Mi dolazimo sa mačem duha. Sapisano je Mateo osamnaest osamnaest i silom duha Božega i Isusovim imenom režemo glavu, zmije koja se obmotala oko voljenog i što oslobađamo ga oslobađamo ga i onda odriješimo služničke duhove Anđele pošaljemo da štite sfero da se vrati ne vrate do kad? Dok gospodar žetve ne pošalje radnika u tu žetvu U žetvu Jer moramo moliti gospodara žetve da pošalje nekog da on čuje evanđelje Jer se mi spašavamo jedino Ako čujemo evanđelje Što je istina o našem spasenju Ili radosna vijest o onome što je Bog Otac učinio za cijeli svijet u Kristu Isusu I kad to napravimo za jednog voljenog Ovako ćete ga staviti u duhu, ne morate baš svi držati ruke Onda ćemo zahvaliti što je to već učinjeno I nećemo se više vratiti nazad, jer to je nevjera Nevjera poništava moletu vjere To je sumnja, ona blokira djelovanje božanskog duha Mi ćemo hvaliti i veličati njegovo ime, zašto? Jer je ogromna njegova ljubav prema nama Jer njegova vjernost traje do vijeka PSALAM 117.1.2 Imaš ga stalno, zašto veličati, hvaliti? Jer je ogromna njegova ljubav prema nama I jer njegova vjernost Vjernost, znači da ne može podbaciti u svoje riječe Traje zauvijek Koliko traje zauvijek? Da li vam je plan jasan? OK to vam je molita po svetom pismu kak bližnjega spasiti iz gabole, ako je u vlasti sa A svaki u vlasti sa koji još nije primio Krista, koji još nije čuo poruku Evanđelja prihvatio u srce jer samo po toj poruci se mi na novo rađamo, a dok se na novo ne rodimo onda smo stara stvorenja, a ko stara stvorenja po Ivanu tri tri i pet ne može ući u kraljestvo Bože jer ne može pala priroda, satonska priroda, priroda ono koji vrši volju oca njihovog džavla ući tamo gdje su oni koji su Bogom Očišćeni Božjom riječom Božjim duhom Pročišćeni Jel' tako? Znači mi se borimo za duše Naših bližnjih. Ne molimo ako je tvoja volja jer Znamo da je to njegova volja Jel' tako? Sad smo dakle Prvom Timoteju četiri 2. Druga Petrova 3.9 To je njegova volja I njegova je volja da se cijeli svijet spasi A vaša rodbina ili neki bližnji Ili prijatelj to god Spadaju u svijet Jel' tako? Prema tome Oni koji hoće moliti u molitvu ili bilo tko tko još nije primio Krista Isusa u životu kao gospodara Drugi nisu Kristovi Kristov je jedino onaj koji je čuo poruku evanđelja povjerovao u srcu i donio čvrstu odluku volje za Krista kao jedino gospodara To znači da prima po njemu vječni život da živi po duhu Božjemu kroz njega da živi za njega i da on odlučuje nad njime Da je njegova riječ jedina vodilja I zadnja riječ u njegovom životu To znači gospodar Krist je moj gospodar Kyrios Gospodin je prijevod koji ne znači baš puno skreće u stranu Ista riječ u Otkrovenju 17, 14, 19, 16 Gospodar gospodara Znači pravilno je gospodar Ako to netko nije napravio ima priliku sad napraviti prije ove moletve Da vam moletva prođe Ja ću vas uvesti u kratku molitvu I taj nekad digne ruku Dobro Ok, vi drugi budete s nama u moletvi zahvale Za još dvoje duša koje se izbavljaju iz vlasti tame Izlaze na put svjetloste Znači, moletva će biti kratka Mi dajemo ispoved, vjere utemeljena na onome što piše u pismo ne molimo, nego ispovjedamo Da je pismo istinito Dolazimo k njemu koji je rekao Tko mi dođe, ja ga neću odbaciti Ivan 6.37 I vjerujemo što pismo kaže O njegovom znači raspeću Umiranju, uskrsnuću I posjednuću na nebes, nebeskim visinama I donosimo odluku volje Zapamtite, to je odluka volje ne doktrina Ne pripadnost nekoj zajednici Vaša odluka volje Koja vas odvaja od starog gospodara Jer ste donijeli odluku Da ćete živi po njegovoj volji Ako ćete živi po njegovoj volji Živit ćete po pravednosti Do posvećenja, Ako nećete Možete vi ustama govoriti Što hoćete i dalje vršite Volju starog gospodara I onda ste u grijehu I plaća za to je duhovna smrt Tu vam nema šalabaktera Preko veze Tu nemam Vidim je poznat To vam je ili tako Ili nije tako Jesmo smo li spremni? Ja vas molim da pognete glave u poštovanju, da otvorite srce A vi koji ste, znači, kandidati, da ponavljate sa mnom na glas Voljeni oče Ja sam čuo evanđelje Riječ istine o mom spasenju Radosnu vijest o onome što si napravio za mene u Kristu Isusu Na križu i uručio Mi, milostivo, kao dar Hvala Ti, Oče, na tome Ja vjerujem u Tvoju riječ Ti si rekao u svojo riječi Tko god dođe k meni Ja ga neću odbaciti Ja Ti, Oče, dolazim U skladu s Tvojom riječi I ja ustima ispovijedam Da je Isus Kristo dana današnjeg gospodar cijelog mog života. Ja u srcu vjerujem da je on došao kao Sin Boži i uzeo sve moje grijehe, išao s njima na križ i ja zajedno s njim, s obzirom na moj stari život, s obzirom na moju grešnu prirodu da je on umro na križu zbog mojih grijeha i ja zajedno s njim s obzirom na moju grešnju prirodu da je bio ukopan u smrt zbog mojih grijeha i ja zajedno s njim s mojom grešnom prirodom i da je uskrsnio iz mrtvih i ja zajedno s njim bez grijeha u novosti života novo stvorenje i da sam zajedno s njim posjednut na nebeskim visinama Sjedinjen s njime, jedan duh. I hvala ti oči na tome. Hvala ti na spasenju moje duše. Ja sebe smatram od ovog trenutka djetetom Božim po vjeruju vjeru Krista Isusa. Ja sebe smatram pravednošću Božjom u Kristu Isusu. Amen. Ne dajte vragu i nikome da vam to oduzme stojite na pismo Ispovijedajte što pismo kaže vama. Ne morate se osjećati drugačije Nakon nešto vremena hoćete Neću vam sad ponovo pričati moj slučaj ali To je razlika između vla, između tame i sjetla Doista staro u minu i novo nastav. Stoj na riječi, živi riječ, ispovijedaj riječ I riječ je postat materijalna zbilja Okej okay. Ne morate na glas govoriti ime voljenog ili poznatog kojega hoćete spasiti. Ja ću vas uvesti u isto ovu moletvu. Moletva će raditi ako se vi slažete sa riječima koje ja govorim u vašem srcu. A možete se slagati ako prepoznate onome što govorim da govorim riječ Božju jer ja govorim riječ Božju. M vam je čitam, em citiram, men sam se molio u duhu Da se ta riječ očetko je kroz mene Po prvoj Petrovoj 4.11 Prema tome, ako vi to doista vjerujete I u ustima govorite istinsku molitvu Prema riječi Božoj, kao dijete Bože Možete smatrati da ono što ćemo danas izgovoriti I blagosloviti I zaključiti sa Amen, jest Ne da će bit, ne možda, nego da već jest To morate ispovijedati u to morate vjerovat I morate ga hvaliti slavi za to što se to već dogodilo I to je način Svetog pisma Put ili zakon vjere Na koji način se to materializira Ovo radi U praksi Vjerujte mi na riječ Jeste li spremni? Znači, dolazimo kao djeca Božja Podignute glave S smješkom pouzdanjem Pred prijestolje slave više nismo pod križen. Križ, kris nije na križu, on je tamo samo za one koji nisu spašeni, ali on nije tamo nego na prijestolju slave. Prema tome, mi kao djeca Božja dolazimo tamo i dolazimo odvažno, radosno, s pouzdanjem jer radimo nešto što on hoće da radimo, Dolazimo mu pomoć da učini na zemlji nešto što ne može napraviti bez svog tijela, a mi smo njegovo tijelo, crkva, Kristovo tijelo, jel tako? Glava ništa ne može bez tijela. Jel neko ovdje došao da nas bez, bez tijela s glavom? Nije morala doći glava i tijelo. Tako i Krist. Jel tako ili nije tako? Tako i Krist, Tijelo naziva Kristom, Prvim Korinćanima 12:12. Okej, okay, jesmo li spremni? Isto vas molim da u poštovanju Pognete glavo, zatvorite oči, otvorite srce Zamislite se pred predstavljem slave Pogledate Isusa u oči I onda predstavite vašeg bližnjeg Za koji hoćete da se spasi Znači samo jednog vidoma možete onda ili kasnije i više ako hoćete Evo voljeni Isuse Ja ti dolazim kao tvoje djete Dolazim pred prijestolje tvoje slave Prisvojit za mog Sad kažete ime u sebi Milosni dar spasenja u Tvom presvetom imenu I u skladu sa Tvojom riječi Ja te molim u svoj ljubavi Da ta osoba bude spašena Ja vjerujem u srcu I u skladu sa Tvojom riječi da je ona od ovog trenutka ispašena i hvala na tome. Amen. U ime Isusa Krista i po sili Duha Božega. Evo me u duhovnom svijetu protiv tebe Sotona. Ti si onaj koji moga I onda recite ime Držiš ušaci Ti si onaj koji si mu zaslijepio um I zatvorio uši Da ne čuje poruku evanđelja I da je ne primi u srce I tako nađe spasenje ja, te imam, ja Ti sad po vlasti koju imam Kao dijete Božije I imenom Isusa Krista. Slamam, Slamam moć nad Mojim I onda recite ime Svezujem Te i onemogućavam u potpunosti Svezi zarobljavam svakog tvog zlog duha koji na bilo koji način utječe na mog i izgonim ga iz njega i iz njegove blizine i njega proglašavam slobodnim od tebe u ime Isusa Krista i hvalate Isuse što je to učinjeno sad. U ime Isusa Krista. Ja odriješujem ruke služničkim duhovima, moćnim anđelima. I šaljem ih da štite sferu oko tog mog prijatelja ili rođaka. Sve dok ne dođe radnik I donese mu poruku evanđelja Po kojoj će se spasiti A tebe voljeni Isuse Tebe koji si gospodar žetve Molim da pošalješ radnika u tu žetvu Jer to je tvoja žetva i hvalate što je to učinjeno sad. Hvalate što je moj sad recite ime. Po ovoj mojoj molitve spašen. Amen. I radujte se zbog njega. I kad god vam se dođe na bilo koji način donij neku sumnju pročitajte mu ove stihove iz pisma, branite se sa pisano. Mi se branimo sa pisano, je. jer on hoće doći, on uvijek hoće doći da nas priječi da dođemo do milosti i da nam oduzme milost jednog kad smo došli. Stoga Radujte se, slavite ga, hvalite ga Zato što je to učinjeno Zato što je toliko milostiv Da će to učiniti po našoj, da učinio po našoj molitvi I zato što je njegova ljubav beskrajna I da nikad ne pušta ni jednog od svoje odbjegle Pale djece da propadne Jer on je dobar pastir Stojte čvrsto u molitvi Da vidimo gdje smo s vremenom Ok, to je jedna vrsta molitve Ja sam vas mislio još jednu molitvu podučiti I ona mi se čini dosta bitna jer se stalno suočavamo sa situacijama Gdje je ona primjenjiva To je zapovjedna molitva A pri tome, sad smo zapovjedali duhovima dođe na isto ali prije, ovom, prije svega mislim na tijelo većina ljudi ne zna da mi imamo vlast po Isusu Kristu nad našim tijelom On je nas oslobodio u duhu i dao nam vlast da upokorimo i gospodarimo sa našim tijelom mi smo gospodari te kuće Puno puta mi čekamo Da netko drugi dođe i nešto napravi A on je rekao da mi napravimo nešto Rimljanima 12.1 kaže Da mi trebamo predstaviti naša tijela Kao Bogu milu ugodnu žrtvu Svetu Kao naše duhovno bogoslužje Mi smo ti koji moramo s našim tijelom nešto napraviti Ono je pod nama Prema tome, kad smo tlačeni u tijelu Od strane Sotone, što je bolest Ili bilo koji drugi vrst, druga vrsta tlačenja Mi imamo vlast u Isusu Kristu I po Njegovom imenu Da zapovjedamo tijelo, To važi za nas I važi za naše bližnje Prije svega važi za nas Jer mi znamo, jesmo li otporu ili nismo Kod bližnjih, kad je druga osoba u pitanju Njegov otpor, njegova nevjera Može spriječiti našu vjeru I našu molitvu Međutim, jako je dobro znat Kako stvar funkcionira Koja su naša prava Da mi to njemu znamo objasniti Jer nitko ne želi biti u bole Nitko ne želi patit Niko ne želi da ga nešto tlači jel tako? I prema tome On će rado poslušati Ono što vi njemu govorite Znači, ovo nije moletva, nego zapovjede U Ivanu 14, vi to imate tu na ovom papiru Stihovi 12 do 14, Isus kaže ovako, to smo spomenuli Kaže Isus, kako će onaj ko vjeruje u mene, činit dijela koja ja činim I veća od njih će činiti jer ja odlazim kocu Rekli smo, zašto je to tako i onda je rekao i što god u moje ime učinit ću, ovo nije molitva, ovo nije molitva, ovo je zapovjed u ime Isusa Krista. Znači što god zaštitete ili zahtijevate u moje ime, znači vi direktno zahtijevate da se situacija promijeni vi direktno zapovijedate tijelo tijelesnim organima ili stanjima da se promijene, premijeste ili da se maknu iz ovo nije molitva o Ivanu 14,12 14,13 i 14, 12, 14, 13, 14. Ovo je zapovjed, što god zaištete, mi dolazimo sa vlašću koju imamo i tražimo da se stanje promijeni, da bol ode, da se neka kost vrati na mjesto, kako god. I ako vjerujemo u ime, jer ovisi o našoj vjere, i ako nema prevelikog otpora s druge strane, ako nismo jedino mi u pitanju, onda se ova riječ mora obistiniti. Isus ponavlja opet dva puta naglašava 14. stih Ako što zaištete u moje ime, učinit ću Grčki tekst kaže, ako nemam, stvorit ću Hoće reći, stalo mu je da nam da Ovo je jednostavno pravo povlastica djeteta Božeg. Mi možemo raditi kako je Krist radio On nije moljaka okolo kad je hoda po zemlji Nego je gospodario elementima Silama tame Gdje god bi došao, On je zapovjedao I prva crkva je to znala I imate krasan primjer toga U djelovanju Petra Ivana U dijelima treće poglavlje Ispred hramskih vrata zvana Divna Gdje je sjedio čovjek koji je bio bogalje od rođenja Nikad nije hoda. Petar i Ivan su išli tamo I kad je on njih vidio On ih je gledao molećiva, Jer je nadao se da će dobit nešto siće Petar mu je rekao Pogledaj u nas i onda je do Srebra i zlata, ja nemam. Ali što imam Znači Petar je nešto ima I mi svi to imamo Crkva, tijelo, Hristovo, Djeca Božja Imaju ime Isusovo Mogu ga odmah koristiti Znači to je milost to je dar, ti ne moraš dodatno raditi da bi dobio ime Isusovo Jer kaže Marko 16, 15 do 20 gdje on govori o propovjedanju evanđelja Onima koji povjeruju, krste se i spase se Ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju u moje ime u moje ime Vjernik odma ima ime Ima nešto najjače što može ima To je kao da Isus stoji osobno I dijeluje u momentu kad mi njega spominjemo u vjeri Mi smo njegovi zastupnici na zemlji Imamo odvjetničko pravo Mi dolazimo kao advokati Imamo sva prava zastupati Stranku koda je on tu na licu mjesta Imamo sva prava odlučiti na mjesto njega ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju u Moje ime Mi imamo ime Crkva ima jedno ime Jedno ime Nad svakim imenom I u tom imenu je vlast Pobjeda Sila Tog imena se boje sile tame Ljudi koji su imali otvorene oči u duhovni svijet To, to je dar duha koji se zove razlučivanje duhova Točnije promatranje u duhovni svijet Kad je duh u trenutku ili malo duže Nekima je to bilo češće Otvori oči da vidiš ne samo Isusa Nego i anđele I vidiš zle duhove i onda su prenosili, kad ti kažeš u ime Isusa Krista I zapovjediš duh koji recimo sjedi na plućima Uzroko rak pluća Ili na ramenu šapće mu nešto pa čovjek nije pri sebi On padne na pod i počne cviliti u vijace Ime Isusova je priznato od svih bića na nebu Na zemlji i ispod zemlje. Sve se mora prignut kad se to ime izgovori u vjeri i onda je Petar rekao sljedeće: "Srebra i zlata ja nemam", i sad se nije molio kako je kršćanska molitva, molitva istinskih kršćana, Ocu, po Isusu, u Isusu, po njegovom imenu. Nego je zapovijed. U ime Isusa Krista Nazarečanina ja te zapovijedam ustane i čovjek se ustako i nikad nije hoda, skaka je ko jelen, trčao okolo i slavio Boga. I onda su se neki od ovih ljudi koji su bili okupljeni jer znali su ga cijeli život. Začudili, zbunili tako nešto nikad nisu vidjeli i dotrčali su do njih i pitali, dobro. Dobro, mislim, kako vam je to uspilo, u koje ime, kako vam je to išlo? Pazi sad, ovo ovaj je odgovor onima koji su kratke pamete, slušaju one koji su još kraće pamete, pa misle kako su čuda prestala kad su apostoli umrli. Jer misle da su apostoli činile čuda, no to nije istina, Bog je činio čuda po rukama apostola. Bog nije išao u penziju, to smo već objašnjavali. Nijedan apostol nije mogao, kako kaže kolega, iscjelit komarcu krilo. Jedno uho od muhe. Ali samo ako su provodili božansku silu na pravi način Onda je Bog po njihovim rukama čenio A On nije išao u penziju I onda imate čuđenje i čuđenje Ja nekako da nađem ta dijela 3 I onda je u 12 stihu Oni su njima se jako začudile A On kaže Petar progovori narodu Pazi sad ovo Ljudi Izraelci što se čudite ovome Ili što gledate na nas kao da smo mi svojom moću ili snagom i pobožnošću učinili da on hoda i onda ide slaviti Boga Bog Abrahamovi, Izakov i Jakov ono malo njega tako bi mi trebali naš Bog koji je Bog kao naš Bog sve mogući i pazite sad ključ ključ je sljedeći vi to je 15. zbog vjere u ime Isusa Pazi sad ovo Ovo je čak krivi prijevod A nije dodaje kasnije Zbog vjere u ime Isusa Očvrsnu ovaj koga vidite i poznajete Pazi sad Vjera koja je po Isusu Dade Ovome cijelovito zdravlje pred svima vama Prijevod normalno koji je Mene se sviđa, kaže ime Zarez vjera u ime Znači ime ako se izgovara kod papi ga papiga izgovara ne radi Ko što riječ, volim te, volim te, volim te Ne izgovarati ti neko govori vo, Vi ti znaš da On te ne voli A dovoljno je jedno volim te Sa sjajem u oku i sa toplinom srca Da otvori svaka vrata, je tako? Tako je isto i ovdje Jer vjera je ko ljubav od srca I ovo je primjer na koji način funkcionira zapovjedna moletva u ime Isusa Krista. I nama je to dano Dano nam je kao oružje Jer kako kaže veliki sluga Boži Kao što je štap bio u Mojsijevoj ruce Znate ovo kad je dijelio mora i činio čuda Tako je ime Isuso na našim ustnama Zamislit, u tom imenu je svemoć. Zamislite to. Možeš izgovorit ime Isusovo u vjeri i pustiš božansku silu slanca. Da po tebi ostvari u tvom životu i u životima drugih sve ono što je njegov naum ostvarit kroz tebe. Od momenta kad te pozva u Kristu Isusu. jel me pratite? Okej. Okay. To ćemo mi odmah staviti u praksu. Znači neka dignu ruku oni koji sad u ovom trenutku nešto boli i koji nešto ne mogu sa svojim tijelom. Dobro. Neka dignu sad ruku oni Koji vjeruju da će ih Isus krist Iscijelit onog trenutka kad ja položim Ruke na njih I kad otjeram bol i kad zapovijedim tijelo Da se namjesti u savršeni božanski red Ti neka izađu Dobra Onda ćemo po redu. Idemo jedan po jedan I onda može neko od vas Koji ste bili na predavanju Jer ovo radi uvijek, nema veze tko je Oni od vas koji vjeruju Mogu isto izaći, i onda ćemo polagati ruke Jer ime Isusovo radi na usnama svakoga Prema tome, sjetite se priče Ovo, ja sam sreo i učeknu ženu, bila uklještena, ni mogla hodati Sretna, ja nju, ona lako hoda, ne može se micati I ja kažem, nasred jokera, nasred lifta, nasred kafića Nasred svega, ja kažem, jer znam, ja nju znam da se prije Dobre, hoćeš ti da se, ja sad pomolim da to ide Ona je došla do mene, kaže, hoću Pred svima, pred kćerom koja me prej put vidla, Pred svim ljudima, ispred jokera, is, ispred lifta, nasred kafića U ime Isusa Krista ja sam zapovjedao boli Da ode nju uklještila, da se to uklještenje odklješti Da se sve istegnuto, vrati u normalu, Da se sve upaljeno povuče Da bol je u ime Isusa Krista, rekao sam, jesi primila? Rekla je, primila sam Hodaj u ime Isusa krista izbi bol mi mogla hodati, da će govoro, hodala, se sve manje manje, sinožni javlja, samo zelic osjeli. Bol mora ići, tijelo mora slušati, ne mene, nego ime Isusa uvjeriti.